Mühtərəm, müsəlmən qardaşlarım, həmişəki kimi sizə təqvalı olmağı, Allahdan qorxmağı nəsiyyət edirəm. Yalnız bu yolla Allahın öyrətdiyi elmə nailı ola bilərsiniz. Allah s.ə.q. Kimin sevərsə, onu dində alim edər, fəqih edər. Allahdan qorxun ki, Allah da sizi öyrətsin. Keçən dərs namaz haqqında idi mövzu. Yenə bu mövzu davam edir. Namazda salam vermək. Bu barədə alimlər ihtilaf edib. Bəziləri deyir ki, hər iki tərəfə verilən salam rükümdür. Onsuz namaz batil olur. Bəziləri də deyil, xeyr, yalnız sağ tərəfə verilən salam rükündür, sol tərəfə verilən isə sünnindir ixtilaflı məsələdir və bu varə də arasında ixtilaf olub, lakin əfzəl odur ki ehtiyacının hər iki tərəfə salam verəsən və Peyğəmbər s.ə.v çox vaxt Azaz. verdiyi salamlar əssəlamu aleykum və rəxmetullah ifadəsindən ibarət olub Bəzi hədislərdə gəlib ki, sax tərəfə və bərakət olur və əlavə edib, bunu etmək olar, lakin, əksər vaxt bərakı, rəhmətullah kəlməsindən, əssəlamu aleykum və rəhmətullah kifayətlənmək lazımdır. Bu sünniyə daha müvafiqdir. Sonra Peyğambar s.ə.v duaları barəsində Danışır. Məhşur duası da hamımızın salamdan qabaq etdiyi duadır. Allahümme inniya uzulüke min azabi cəhənnə min azabi qabr, min fitnətil məhiyyə və məməti, wa min şəhəri fitnətil məsihi dəcəl, qəbr azabından, cəhənnəm azabından, ölümün və həyatın fitnəsindən, məsihi dəcəlin şərinin fitnəsindən Allaha sığınmaqdır. Bunu da demək namazda sünnədir. Yəni, tərk etsən heç bir qəbahat olmur. Səhv səhv də lazım gəlmir. Lakin namaz naqis olur. Peyğəmbər s.ə.v.nin sünnəsinə müvafiq şəkildə olmur. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, elə bir, elə bir peğəmbər olmayıb ki, ümmətini Məsih Dəccəldən çəkindirməsin. Yəni, bu edemək deyil ki, Nəze ki, bəs onlar deyir, əgər o peyğəmbərlər bilirdilər ki, ondan onlardan sonra peyğəmbər gələcək, sonuncu peyğəmbər. Nə üçün ümmətə Məsih dəcəldən çəkindirirlər? Çünki sonuncu peyğəmbər gəlməmiş Məsih dəcəl gələ bilməz. Başın cavab budur ki, onlar bilmirdilər nə zaman o peyğəmbər gələcək. Da ola bilər ki, o peyğəmbər onların zamanında gəlsin. Kimləri ki çəkindirirlər? və dərhalda məsih dəccəl hər şey Allahın əlimdədir buna yorada hər bir peqəmbər ümmətini məsih dəccəldən çəkindirərdir ondan Allah sığınmağı əmr edərdir sonra namazda olan dualar tək ləfsindən varid olur yəni neysə istədikdə tək öz adından deyirsən Allahım sənə sığınıram sığınırıq yox və s. dualar tek halda var olur Yalnız Fatiha Suresidir. Bu da Kur'an'dır. Bunu değiştirmek olmaz. Demek olmaz ki ihdini Sırat-ı Müstafim. İhdine gelip bizi yüz yola yönet. Bizi de demeliyiz. Çünkü bu Kur'an içerisindir. Bunu değiştirip değiştirme olmaz. Kalan duaları ise Peygamber Sallallahu tek halda diyerdir. Meselən, Allahümme bayid beyni ve beyni hatayaya. Allahım mənim mənimlə günahlarımı e, məni günahlarımla məşriqi məğribdən uzaq etdiyin kimi uzaq et demədi ki, bizi və s. Lakin Peygamber s. s. s. ləmdən cüya hədis xələt olunur Rasulullah s. s. deyib cüya, cüya ki, deyib, o imam ki, cəmatə namaz qıldırar Və yalnız özü üçün dua edər, onun e, namazı xəyanət hesab olunar. Bakın, bu hədis uydurmadır. Nəinki zəif? Uydurma hədisdir. Ma şey qeyd etmək lazımdır ki, qunut duasında olan dualarla namazın özündə olan duaların arasında fərq var. Namazda olan duaları tək ancaq özün üçün edirsən. Unut duası isə hamı üçün Cəm şəkildə edə bilərsən Və arxadakılar da Sakit, amin deyə bilər Sonra Namaz qıldıqda Peygamber s.ə.v Yalnız Səzdə yerinə baxardı Təşəhüdü dedikdə isə Barmağına baxardı Həm, Sola, sağa, yuxarı Baxmazdı Bu sünnəziddir Həmçinin e, namaz qıldıqda özü ilə uzağında uşaq da tutardı. Necə Zeynəbin qızı Uməmə ilə namaz qılır. Bakın, burada bir məsələ var. Əgər uşağın, əgər uşaq batırıbsa, uşağın Paltarında nəcis varsa, onunla namaz qılmaq caiz deyil. Bax, mələri ki, bəziləri fikirləşir ki, uşağın əynində pampers var, bu da nəcisi buraxmır. Bakin, nəcis onun bədənindən çıxıbsa, artıq nəcis hesab olunur və nəcis ilə namaz qıl qılmaq olmaz. O cür qılınan namaz batildir. Ancaq, təmizdirsə uşaq, O halda namaz qılmaq olaraq, baxmayaraq ki, bəzi zalimlər bunu da inkar edir, deyir ki, onun bətnində nəcis var. Lakin bu, çox zəif ehtimaldır, çox zəif müqayisədir. Çünki insan özü də namaz qılandır, onun bədənində, bətnində nəcis olur. Nəcis bədəndən çıxmamış insanın bədəndədirsə, bədəndən çıxana qədər insan təmiz hesab olunur, bədəndən çıxdıqda yalnız o nəcis murdur hesab olunur. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi namaz qıldıqda rivayet var, Həsən Hüseyn gəlib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin boynuna minərmiş. Rasullullah sallallahu əleyhi onlar onun boynundan düşməmiş, səcdədən qalxmamış. Namazda ümiyyətlə bu namazda olan hərəkətlərə aiddir. Hansı hərəkətlər caizdir? Bu hərəkətlərdən başqa caiz olan hərəkətlər, məsələn Qiblənin istiqamətində olan qapını açmaq caizdir. Ezə ki, Ayşə radiyallahu anhadan rəvayət olunub, bir qapını döydüm Peyğəmbər s.a.səlləm, gəlib qapını açdı, sonra namaz qıldığı yerə qayıtdı. Qiblənin istiqamətində idi qapı. Bu caizdir. Həmçinin namazda salamı almaq, salam gördükdə salamı almaq. Bu da iki cür rəvayət olunub Peyğəmbər s.a.səlləmlə. Hər ikisi caizdir ancaq şəhadət barmağını işarə barmağını qaldırmaqla və yaxud tam əlvin içi solunun üstündə qalır, üst tərəfi isə qalxır bu cür salamı qayıtarmaq olar, salamı almaq olar lakin bu yalnız namaza aiddir yolda gedəndə kimsə sənə salam versə belə eləmirsən da belə belə eləmirsən yolda gedəndə salam verəndə salamı salamla alırsan o eşitməsə də belə salam aleykum demək vacibdir Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v Namazda ekən görür ki İki dən balacaq qız uşağı Dağ edir Namazda ekən onları ayırır Bu da caizdir Görür ki qabağından bir nəfər keçir Onu əli ilə saxlayır Qaytarır ki qabağından keçməsin Bu hərəkət də caizdir Bu hərəkətlər ki Peyğəmbər s.ə.v Varid olub Onları namazda etmək caizdir Amma ondan başqa hərəkətlər Qadaxandır Hədis qələyət olunub Güya ki, Peyqəmbər s.ə.v deyib ki Kim namazda bir hərəkət edərsə Namazı batil olar Lakin bu hədisin özü elə batildir Uydurmadır Sonra Peyqəmbər s.ə.v Namaz qılarkən Ayşə radiyallahu anhə Qabağanda Uzanmış vəziyyətdə olub Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, hər dəfə səzdəyə getdikdə əlini mənim əyəqma toxundurardı, mənim əyəqimi çəkərdim, səzdə edərdi, səzdədən qalxdıqdan sonra təzdən əyəqimi uzadardı. Bu dəlildir ki, qadına toxunmaq dəstəmazı batil etmir. Dəstəmaz batil olsaydı, Kərhəmbər s.ə.v ona toxunduqdan sonra namazdan çıxıb bir dəstəmaz alardı, qayıdardı. Və hətta şəhvətlə qadına toxunmaq da istəmazı pozmur. Çünki Peyğəmbər sağlısı bir neçə hədis rəvayət olunub ki, Aişə radiyalların hanıq öpüb, sonra gəlib namaz qılıb. Və bəzi aləmlər düzdür deyir ki, öpdükdə onda şəhvət olmayıb. Lakin mən təsəvvür edə bilmirəm ki, kişi həyat yoldaşını şəhvətsiz öpsün. Sonra... E, Peyğəmbər s.ə.v-lə rəvayət olunub ki qunud tutardı, yəni qunud duası edərdi litirdən sonra məğribdən sonra fəcirdən sonra və s. namazlardan sonra bu da əlaqəlidir yalnız bəla ilə bəla gəldikdə qunud tutub dua etmək olar bəzi alimlər deyir ki yox fəcir namazında daimə qunud tutmaq olar Və dəlil olaraq Peygamber gətirirlər ki, Rasulullah s.ə.v. bir ay qunud tutdu vəzir namazından sonra. Lakin bir çox sahabələrdən, həmçin Peygamber s.ə.v. özündən də varid olur ki, Rasulullah s.ə.v. yalnız bir ay tutub. Əgər bu mühim bir namazda olan əməllərdən sayılsaydı, Rasulullah s.s. bunu daim edirdi bir ay etmək dəlildir ki müəyyən bir bəla ilə əlaqəyə olub müəyyən bir bəlaya görə Peygamber s.s. qunudu vas edib Allahdan ya bağışlanmayı istəyirdi ya da hər hansı bir qövm üçün, üçün cəza əzab istəyib <coughs> əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl və təkcə fəcir namazında yox bütün namazlarda onu tutmaq olar lakin müəyyən səbəbə görə səbəbsiz hər dəxə namazdan sonra qunu tutmaq midiyyətə gətirib çıxarda bilər son, yəni bu mövzunun bu məsələnin sonunda deyir ki ən yaxşısı odur ki deyəsən qunu tutmaq sümnədir Lakin daima bunu etmək məhrufdur Sonra Həmçinin belə bir hədisi eşitsəniz Bilin ki, bu hədis zəifdir Peyğambar s.a.v.dən rəvayət olunub Yüaqo, ölənə qədər Unutu tərk etməyib fəcir namazında Daima fəcir namazında Unut duası edib Belə bir şey etsə, eşitsəniz Bilin ki, bu hədis zəifdir Hədis tirmizdə rəvayət olunub Sözsüz ki Bütün məhlugat Onun huzurunda İbadətdə bir Ona itaət edir Ona tabidir Buna da dəli Rum surəsi 26-cı ayə Allah subhanət hələ deyir ki Vələhu mən fissəməvəti vəl ard Kullulləhu qanifun Yerdə və göydə nə varsa Hamısı ona tabidir Hamısı onun quludur Və hamısı da onun qabağında, hüzurunda itaətkar halda, itaətkar şəkildə dayanır. Yalnız, bu ayədə deyil, bu mənim öz sözümdür, yalnız insanlar və cinlərdən başqa. İnsanlar və cinlərə Allah Ələ ixtiyar verir. Öz ixtiyarları ilə ya haqqı, yana nə haqqı seçirlər. Ümiyyəyyəm anəsindən rəvayət olan bu hədisə, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və Buna cavab verir. Əvvəllər bu Ənəsdən rəvayət olunmuyor. adından rəvayət olunur. Ənəs radiyallahu anhu səhabədir. yalan danışmaz. Ümiyyəyyə ilə səhabələ Peyğəmbər sallallahu əleyhi hədisə azmaz olsa necə olduğu kimi rəvayət etdiyinə şübhəsi olsaydı, deyərdilər ki, necə ki Peyğəmbər s.ə.v deyib. Albu ki, mənasını necə lazımdır çatdırır, lakin yenə qorxur ki, ola bilər ki, haradasa xətaya yol verib, deyirdilər, qəməqqələ, rəsullaha, necə ki Peyğəmbər s.ə.v deyib. Sonra, Ənəsi ibn-i Malikdən başqa hədis gəlib ki Peygamber sallallahu əleyhi və həm fəcrdə, həm də məğribdə bunu tutub duayıdır. Bu da dəlildir ki, fəcri xüsusiləşdirməyib. Xristendlər namazda bunu tutmaq olar. Həmsinin Anas ibn Malikdən başqa rəvayətdə soruşurlar, elə ki bəziləri iddia edir ki, Rasulullah sallallahu əleyhi qədər Fəcr namazında qunud tutub. Ənəs radiyallahu anh, deyir ki, onlar yalan danışır. Resulullah s.ə.v. yalnız bir ay Fəcr namazında qunud tutub dua etdi. Həmçinin Ənəs radiyallahu anh, özü Fəcr namazında qunud duası etməzdi. Daimə bunu etməzdi. Bu da dəlildir ki, o belə bir şey rəayət edə bilməz. Sonra, laf sonuncu ehtimal, ehtimal budur ki, Hənəs ibn Məliq, bab əgər deyibsə ki, Peyqəmbər s.ə.v ömrünün axırına qədər qunut edib, bununla o qəst edib ki, Peyqəmbər s.ə.v ömrünün axırına qədər dua edib. Vacib deyik ki, namazda, fəcir namazında, qəst edib ki, ömrünün axırına qədər dua edib. Və əgər bu mənada, sadə çünki qunut, o mənada da gəlir ki, Rəbbinin qarşısında durub dua edəsən Bu da qunut mənasında işləndir. Əgər bu mənada dəsə bəli, bu hədis səhiddir ki, Peyğambar ölənə qədər Rəbbinə dua edib Sonra müəllif səhv səzdəsi barəsində danışır Məli səhv səzdəsi barədə alimlər ixtilaf edir Lakin Peyğambar s.ə.m. mühtəlif hallarda səhv səhv səhv Dörd rükətli namazda iki rükət yaddan çıxarıb, sonra, sonra iki rükəti tamamlayıb, səhv səhv səhv dəsəkdir. Və ya artıq qılıb yenə səhv səhv səhv Lakin ixtilaf bundan ibarətdir ki, səhv səhv nə zaman olunur? Salamdan əvvəl ya salamdan sonra? Səhib Buxar-ı Muslində Abdullah ibn-i Buheynədən hədis rəvayət olunub ki, Peygamber s.ə.v zöhr namazının birinci təşəhüdündə oturmadan qalxdı, sonra arxadakılara işarə etdi ki, onlar da qalxsın və namazın sonunda səhv səzdəsi etdi, sonra salam verdi və salamdan əvvəl səhv səzdəsi etdi. Lakin <Gülüyor> Əhməd ibn Əhməl məsnədə sərhəndə rivayət olunur ki Peyğəmbər sallalləm 407 namazı qıldı, təşəhhüdə oturmadan qalxdı. Və ardaşlara da işarə etdi ki, onlar da qalsın. Sonra salam verdi, sonra səcdə səcdəsi etdi. Sözsüz ki, birinci rəvayət səhirliyinə görə daha möhtəbər sayılır. Bunu Buxar Müslüm rəvayət edir. Bu rəvayət isə Əhməd minəhəm bəli. Bu bir. İkincisi, Muğiyy Rabbinin Şöbə radiyallahu anhü, yəni Əhmədin rəvayətində deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. belə etdi. Ola bilər onu umumən nəzərə alsın, desin ki, təşəhüdü buraxdığına görə səhv səhv dəsə etdi və ola bilər ki Peyğəmbər sağsalələ bir dəfə belə edib bir dəfə də belə edib yəni hər ikisi səhildir xilasə isə ondan ibarətdir ki təşəhüdü <coughs> demək bəyəqə namazın içində yadına düşərsə Yəni, arxadakılar, Subhanallah desə, biləcəksən ki, necə, səhvə yol verdin, salamdan qabaq səhv səhv dəsə edirsən. Yox, namazı qılıb qurtardıqdan sonra sənə desələr ki, təşəhüdü demədin, bunu salamdan sonra səhv səhv dəsə edirsən. Xilasa bundan ibarətdir. Birinci səhv səhv dəsə edirsən. Təşəhüd. Sonra edinlikləyim, başqa e, halları gətirir ki, Peyqəmbər s.ə.v. Daha hansı yerlərdə səhv-səzdəsə səhv edib? Deyir ki, Üç rükət Və ya iki rükət qıldı Rasulullah s.a.v. namazı Bir rükət qalmışdı Salam verib çıxdı Çıxdı və durub getdi Talihə ibn-i Uqbəydullah Qadiyyələrin honuna çatır Ezgəyə Rasulullah Bir rükət yadından çıxdı Rasulullah s.a.v. qayıdır Bilal Rabiyyəl Anahı deyir ki, cəmatı sağır təzədən. Yenə cəmatlı bir yerdə bir lükşət qılır, səhv səhv dəsə edir. Bu dəlildir ki, əgər namazı qılıb qurtardıqdan sonra üstündən az bir müddət keçibsə, qılmadığın rəkəti tamamlayıb səhv səhv dəsə edirsən. Bəzələr deyir, yerindən qalxmamış, bu zəifdir. Peyğəqəmbar səhvələn bu hədistə açıq ayətən görünür ki, yerindən qalxıb gedib az bir müddət keçibsə tamamlayıb səhv səzləsə edirsən həmsinin başqa bir rəvaətdə zöhr namazını qılır bir rəkat, bir rəkat artıq qılır yenə səhv səzləsə edir Yal, lakin bu dəfə salamdan sonra edir səhv səzləsini sonra həmsinin əsr namazını qılır üç rəkat və salam verib, qalxıb mənzilinə də daxil olub mənzilinə daxil olandan sonra sahabələr ona xəbər verib ki, ya Resulallah, üç rəqət qıldın qayıdıb bir rəqətlə tamamlayıb səhv səzdəsə edib sonra salam verib müxtəlif-müxtəlif rəvayətlərdir sonunda İbn-i Qeym Rahimə Allah dörd məzəbin rəyini gətirir bu barədə birincisi Şafi Rahimə Allahın rəyidir deyir ki, bütün səhv səzdələri salamdan əvvəl olmalıdır. İkinci, Abuhənifən, rahimə Allahın reyidir. ki, tüm səhv səzdələr salamdan sonra olmalıdır. Üçüncü, Malikin, rahimə Allahın reyidir. Deyə ki, əgər namazdan ney naqisləşdiribsə, azaldıbsa, salamdan əvvəl səhv səzdəsə etməli. Ney isə əlavə edibsə, salamdan sonra. Səcdəcə məli deyir. Və sonuncu Əhməd ibn Hənbəli rəyidir. Rəhmanullahun heç peyğəmbər sallalləm hansı halda salamdan əvvəl səcdəcə edibsə, bu halda salamdan əvvəl edirik. Hansı halda salamdan sonra desə, o halda da salamdan sonra edirik. Ən düzgün rəy ən, yəni müətbər rəy sonuncu rəy hesab olunur sonra namazda şəkk edən e, namazda şəkk edirsənsə yəqinliyə qayıdırsan yəni şəkk edirsən ki üç rükət qalmışam ya 4 yəqin odur ki, üç qılmısan dördüncüsünə şəkk edirsən yəqinə qayıdırsan ki, üç qılmısan bir dənə daha əlavə dördüncünü qılırsan və səhv səzləs edirsən Əbu Said el-Xudri radiusullahənhu zən olunan hədisə əsasən deyir ki Peyğəmbər sallallahu dedi Sizdən birinizə şək gələrsə namazda o şəki tərk etsin bir rəkat artıq qılsın sonra salam verməmişdən əvvəl səf səcdə etsin Bu o zamandır o zaman edirsən ki sən tək qolursan Sən tək qıldıqda, qıldıqda sən kimsəni xatırladır ki, sən üç qılmursan ya dörd, heç kəs. Ona görə şək edirsən və yəqin də olur ki, az qılmursan. Artıq qılırsan və səhv-səzdəs edirsən. Bakın, cəmanatla bircə və ya təxmini zənlivə görə şirləşəndə ki, e, tam dörd qılmışam. Yəni ya, ya sənə xatırladıram da ki, 4 qılmısan, tam qılırsan və səh zəzəsi də lazım gəlmir. Yox, əgər yenə eee az qıldıığına şübhələnirsən, sonra onu tamamlayırsansan, salamdan sonra sərf səzə edirsən. 4 e, qılmısan, qalxırsan 5-ciyə, eləzən edirsən ki, 3 qılmısan. Açıq arxadakılar xatırladır sənə ki artıq qılırsan. Bu vaxt salmandan sonra səf səcdəcədirsən. Sonra müəllif namazda gözləri yummaq barəsində tanışır. Ümumiyyətlə peyğəmbər sallalləm namazda işən gözlərini yummazdı. Buna dəlil odur ki, peyğəmbər sallalləm bir dəfə bir cübbədə namaz quldu üzərindəki xətlər, rənglər namazdan onu yayındırdı namazı qulıb-urtardıqdan sonra cübbəni çıxarıb verdi sahabilərə ki aparan qayıtaran bunu yiyəsinə bu məni namazımdan yayındırdı bu dəlildir ki Peyğəmbər Sallı gözünü bağlamırdı namaz qulduqda bakin müəllif deyir ki əgər namazda səni neysə yayındırırsa və xuşu, yəni qorxunu azaldırsa gözlərini yuma bilərsən. Elə, elə məsidlər var ki, heç bizim məsidlər kimi deyil. baştan ağa, bərbəzəy şəkil və s. O yerdə namaz qulduqda gözlərini yuma bilərsən. Ki, o səni namazdan yayındırmasın. Amma ümumiyyətlə göz yummaq namazda məkruhdur. <coughs> Sonra Peyğəmbər s.ə.v-in necə namazı bitirməsi, namazdan sonra necə dönməsi, duaları və s.ə.rə barəsində İbn-i Peym-i İmrəhim Əhullar tanışır. Deməli, Rasulullah səv namazı bitirən kimi bu duanı edərdi. Əstəxfurullah üç dəfə, sonra Allahümün əntəsələm, onunki sələm bu duanı edərdi. Bu duanı etdikdən sonra sahabələrinə tərəf dönərdi dönmək də sol tərəfdən, də sağ tərəfdən dönməyin hər ikisi hədisdə varid olub deməli səhi buxar muslində ikincisi də səhi muslində varid olur Abdullah ibn Amr ibn Asr deyə ki, Rasulullah s.a.s. sağ tərəfdən dönərdi və başqa ədisdə həm də sol taraftan dönərdi yəni bir dəfə belə edir, bir dəfə belə ki göstərsın ki, hər ikisi caizdir bəzilər deyir ki, yalla sağ taraftan dönmək sünnədir, lakin hər ikisi səhih buxarə almışdır, də rəvaət olunur hər ikisini etmək caizdir sonra həmsinim dua edərdir lə ilə və hətəqü, ləyə şərikü, ləhələ, ləhəl, mülkü, Allah və Bu duanı edərdi. Və başqa məşhur dualar, o dualar ki, sizə məlumdur, bu duaları edərdi. Və <coughs> Rasulullah sallallahu əleyhi bu duaları, yəni umumi varid olan duaları salamdan əvvəl də edərdi. Buna görə alimlər ixtilaf edib ki, "Ərəbzə" deyildikdə "Fi kulli duburis sala" O dubur kəliməsi arxa deməkdir. Hər namazın arxasında nə deməkdir? Hər namazın arxasında salamdan sonra da qəsd oluna bilər, salamdan əvvəldir. Məsələn, Peyğədəmbər s.ə.v. bu duanı Allahüm məxfirli, məqəddəmdir. Allahüm mənim keçmiş günahlarımı bağışdır. O məhxart və gələcək günahlarımı bağışdır. O məhəsrart, o məhələnd gizlində və aşşarda olan günahlarımı bağışdır. O mən əsrafdur və mən əntə ələmi bi himinni və nə ki, israf etmişəm və nəyi ki, sən bilirsən, mən bilmirəm Bunları, bu e, günahlarımı bağışlar Baxmayaraq ki, Peyğəmbar s.ə.v. günahı olmayıb, lakin bu cür dua edib yani Bu duanı həm namazdan sonra, yəni salandan sonra həm də salandan əvvəl etməsi, hər ikisi varid olub Lakin Peyğəmbar s.ə.v.in bu cür dua etməsində Və qəst ondan ibarətdir ki Rasulullah s.s. birinci növbədə ümmətinə necə dua etməyi elədir ikincisi də hətta özünün Allahdan qorşduğunu təqvalı olduğunu ümmətinə göstərmək üçün o deməkdir ki Peyğəmbər s.s. günahı olub və günahına görə bağışlanma deləyib ola biləcək günahları üçün ola biləcək günahları üçün əvvəlcədən bağışlanma istəyib Sonra subhanallah, elhamdullah, Allahu akbar, bu zikri bir neçə cür yerinə yetirməsi varid olub Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən. 1 33 dəfə subhanallah, 33 dəfə elhamdullah, 33 dəfə Allahu akbar və la ilaha illallah, la ilaha illallah, uləhü vələhmdü vəhuala külli şeyin Bununla da yüzü tamamlayırmış Bu bir İkinci Başqa cür 33 dəvə subhanallah 33, və 34 dəvə Allahu Akbar Bu cür Bu cür də zikirləri Yüz tamamlayardı Bu da muslimdə rəvayət olunur Üçüncü Tirmizidə səhih sənədlə Rəvayət olunur Həsən Əsən sənədlə rəvayət olunub. Deməli, 25 dəfə Subhanallah, 25 dəfə el 25 dəfə Allah akber və 25 dəfə La-İlah-İllə-Allah və təbul bu dua edib, 100 dəfə 100-ü tamamlayardır. Dördüncü, bu da nəhzai rəvayət olunub, bu da Səhih-i İsnadlə rəvayət olunub. 10 dəfə Subhanallah, 10 dəfə El-Həmdüllə və 10 dəfə Allah akber. 30 dəfə. Hərdən də belə zikr edərdi. Ve 5 bu da səhi muslimdadır, 33 dəfə Subhanallah, El-Həmdüllah, Akbar zikr edərdi. Yəni, Subhanallah, El-Həmdüllah, Akbar, bu bir. Subhanallah, El-Həmdüllah, Akbar, iki. Bu minvallah, 33 dəfə zikr edərdi. <gülüyor> Lakin, bəzi e, bu hədisi şərh edənlər, Deyir ki, Rasulullah s.ə.v. 33 dəfə, subhanallah, elhəmdülillah, zikrini etməsində qəst ondan ibarətdir ki, 11 dəfə, subhanallah, 11 dəfə, elhəmdülillah, 11 dəfə Allah deyərdir. Bu zəif ehtimaldır. Çünki sahabə şərh edib, deyir ki, 33 dəfə olan zikr və yaxı dediyim kimi subhanallah, elhəmdülillah, Allah bu bir. Bu cür 33 dəfə zikr etməkdir. <Gülüyor> sonra deyir Resulullah sallallahu sellem, <gülüyor> Kim fəzr namazından sonra Lâ ilâhe illallahu vahdahu lâ şerîk On dəfə deyərsə ona 10 on həsanət yazılar, 10 günahı silinər. Dərəcəsi 10 dəfə artar, həmən gün pis əməllərdən, şeytanın vəzvəsəsindən qorunar və şirk etməkdən də həmsini qorunar. Lakin, başqa günahları edə bilər, başqa səhvləri edə bilər. Bu duanı hər gün fəzr namazından sonra etməyi unutmayın. Bəzi rəvayətlər gəlib, İbn-i də burada qeyd edir. Sonra zəif olması burada bəyan olunub ki, sübh namazından sonra Allah'u əcirli 7 Yedi dəfə demək lazımdır. Allahumma əcirli minənlər. Allahumma əcirli minənlər. Zəənnəm odundan qoyru. Həmsinin məqrib namazından sonra da. 7 dəfə Allahumma əcirli minənlər. Lakin bu, bu rəvayət zəifdir. Mətəbər deyil. Həmsinin ayət əl-Kursiya haqqında Kim ayət əl-Kursini hər namazdan sonra zikr edərsə, onun cənnətə daxil olmasına yalnız ölüm mani olar. Ölərsə, inşallah cənnətə düşər. Həmsinin fələq nəhz surelərini də namazdan sonra oxumaq, bu da zikrlərə aiddir uy zəif bir zəif bir rivayət kəlid ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və ki kim bu üç şeyi edərsə cənnətin istədiyi qapısından daxil olar. Nə istədiyi hurinlə evlənər. Çün qatilini bağışlayarsa, borcu kimin sərhəsinə gizlin yolun ödəyərsə və hər namazdan sonra bir dəfə gülü o Allah surəsini oxuyarsa. Həkim bu rivayet zəifdir. <coughs> Sonra İbn Kayyim İbrahimə hullah e, Peyğəmbər sallallahu in sutraya tərəf namaz qılması barəsində danışır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm daima namaz qıldığıda önünə sətira qoyar. Sütürə olmasaydı, ya divara yaxınlaşardı, ya müəyyən bir əşyaya yaxınlaşardı ki, önündən heç kez kesməsin, namazını kəsməsin Öçü qaldı, qadın, eşyək və qara namazı batil etməsi Yəni namazın, ey, namaz qalanının önündən kestikdə namazı batil etməsi, bu bayraq və alimlər ixtilaf edir Bəzilər deyir ki, doğrudan namaz batil olur Bəziləri də deyir ki, namaz batil olur, namazın əcri azalır. Çünki Ayşə Rabi Allah'ın hə deyir ki, o kəsilər ki, deyir, namaz batil olur. Deyirsiniz, bizi qadınları eşyək və qaraq ilə bir səviyyədə tutursuz Mən deyir, Peyğəmbər səhələm namaz qılandı, onun önündə uzanmışdım. Batil olsaydı, onda batil olardı. Səhiyyə odur ki, qadın batil etmir namazı namazın həcrindən az alır sonra Peyğambar Salahı Səhələm sünnə namazlarını gün ərzində 10 rəkat qılardı bir rəvayətdə da 12 2 yəni, rəkat zöhürdən əvvəl, 2 sonra 2 məğribdən sonra, 2 işə namazından sonra və 2 həcr namazından sonra bu 10 İbn-i Umar'dan gələn rəvayətdir, 10 rəkat və bu mühəbibədən radiyallahan hədən gələn ravayətdə 12 rəkət, 4 zöhürdən əvvəl, 2 sonra, 2 münağırlıqdan sonra, 2 işə və 2 fəcirdən əvvəl 12 rəkət lakin bəzi ravayətlər gəlib ki Peyqamber səhəlləb zöhürdən əvvəl 2 rəkət qılardısa sonra 4 qılardı belə deyətmək olar həmsinin zöhürdən əvvəl qılmamıssansa zöhürdən sonra 6 da qıla bilərsən Yəni, 2 rükət zöhrdən sonraki və 4 zöhrdən əvvəlkinin qılınması zöhr namazından sonra. Lakin bu cür adət etməmək üçün, daima belə etməmək üçün, vaxtında sünni namazlarını qılmaq lazımdır. Və əli, bəzi qardaşlar bütün gün ərzində sünni namazlarını qılmır, o axşam işə namazından sonra hamısını bir yerdə qılır. Və bunu adətə çeviriblər. Və buna icazə verilir, qıla bilərsən. Lakin bu, demək deyil ki, sünnəni yerində yerinə yetirməyəsən. Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsini yerində yerinə yetirməmək sünnəyə zid hesab olunur. Yalnız zəruri halda sünnəni yerində yetirməyib başqa vaxt edə bilərsən. Həmsinin namazlardan əvvəl, ə, məğrib namazından, işə namazından əvvəl və əsr namazından əvvəldə iki rükat namaz qola bilərsən ki e, səhih hadisdə gəlib hər azan və iqama arasında 2 rekat qılmaq caizdir. Başan bunu məğrib namazının ratibə namazından hesab etmək olmaz. Peyğəmbər sallallahu daima bunu etməyib. Sonra Rasulullah sallallahu əleyhi sünnə namazlarını evdə qılmağı xoşlayardı. Fəcr, məğrib, işanı daima evində qılardı. Zəhrü də hərdən evdə qalardı. Yalnız cemaatla aqından namazın əks etdirlər. Və başqa başqa hədisdə buyurur ki, evlərinizi göbirsanlığa çevirməyin. Namaz qılın. Günə namazının da, günə namazından sonrakı 2 və ya 4 rəkat namazı da çox vaxt peyğəmbər sallallam evdə qalardı. Sonra Peygamber s.ə.vənin hədis ravayət olunub, lakin bu da hədis bu hədis də zəifdir, kim məğrib namazından sonra danışmamış qalxıb, hükürükət namaz qılarsa, onun əməli illiyin cənnətdə olan ya kitabdır, ya yerdir, Allah bilir, ora yazılar. Sözsüz kimi o kəslər deyir ki, bu, bu ravayətə o kəslər əsaslanır ki, onlar namazdan dərhal sonra sunna nə qovur. Nə qir etməmiş. Haçan bu hadis zəifdir. Çünki eee ravilərdən biri digərini görməyib. Səvəndən rəvayət edib. Buna da munqatı deyilir. Sənəd yarıdan kəsilir, kəsilir. inqita deyilir rəbizə. Səfərdə isə peyğəmbər sallalləyh Fəcr namazının sünnəsindən başqa bütün sünnələri tərk edərdi və bir də vitr namazını Hər iki namazı səfərdə ikən Peyyəmbar s.ə.v. qulub Bu iki namazı Rasulullah s.ə.v. daima qulub Lakin bu iki namazdan hansının əfzəl olduğu barədə Halimlər ixtilaf edib İxtilaf edib bəzilər deyib ki Fəcrin sünnəsi daha əfzəldir Çünki hədis gəlib ki dünya və içindəkilərdən xeyirlidir fəcir namazını qılmaq bəzlərdədir vüter namazı çünki Peyqəmbər s.ə.v deyir vüteri qılan biz, qılmayan bizdən deyil vüter namazını fəzilətinə dolar et lakin İbn Teymiyyə rəhmətullah hər ikisini cəm edib bu, hər iki rəyi deyir ki, hər iki namaz əfzəldir fəcir əməlin başlanğıcıdır yəni fəcirin sünnəsi Bu vitri isə əməlin sonudur. Bu vitirdə də, fəcirdə də hər ikisində ixlas və kafirun surəsi oxunur. Hər ikisi əfzəldir. Və rəhməlullah bu cürlə, bu yolla hər iki rəyib cəmidir. Və ixlas surəsi bilirsiniz, Quranın 3 birini əhatə edir. Ümumiyyətlə, Quran-ı Kerim mənası Səhərisindəkilər üç qismə bölünür Xəbərlər Hekayələr Hökumlər Şəriyyət hökumləri Və bir də əqidə Xəbərlər Yəni hekayələr Quran-ı kərimdə Məsələn, filan peqəmbər nə etdi Filan peqəmbər necə Allaha tövbə etdi və s. və s. xəbərlər Şəriyyət hökumləri əmrlər və qadağalardır Bunu edin, bunu etməyin Əqidə isə Allah s.ə.q. ilə bağlı olan məsələlərdir. Deyil ki, Allah təkdir, heç bir şey mühtaz deyil. Doğmayıb, doğulmayıb, Allahın əli var, görür, eşidir, danışır, qiyamət günü gələcək və s. əqidi ilə bağlı olan məsələlərdir. Və bir də sadiq olması ilə tamamlandı. Allah s.ə.q. ilə verdiyi xəbəri 100% kamil ola bilər, 100% həqiqət ola bilər. İkin oxuduğumuz tarix kitablarında uydurmalar da ola bilər. Ona görə tarix kitablarına əsaslanmaq tam şəkildə düzgün deyil. Sənədsiz bir şeydir. Həmsinin e, hökmlə bütün şəhabilərin arasında ixtilaflar olur. Yalnız Allahın dediyi hökmdə ixtilaf yoxdur və Peyğambər s.ə.v-in Allahdan nəql etdiyi hökmdə ixtilaf yoxdur. Aradan başa düşülən iştihadi və yaxud rəylərdə şəhabilərin də arasında ixtilaf olub. Qiyamətə qədər də ixtilaflar olacaq. Yerdə qalır əqidə məsələsi. Əqide məsələsində ixtilaf olmayıb. Qiyamətə qədər də olmayacaq. Və əsasən əqide məsələsini yaxşı-yaxşı öyrənin. Sonra Peygamber sallallahu əleyhi və hərdən fəcrin sünnəsindən sonra uzanıb dincələrdi. Bu gecə namazı qıldıqda yorulur. Və fəcrin sünnəsindən əvvəl sünnəsini qıldıqdan sonra bir müddət dincələrdi. Fəcr namazına, səhabələr yığılışına qədər Lakin bu ravayət olunub ki, hər dəfə belə edərdir. Bu ravayət batildir, zəifdir. Yağam, bəsələcəm, hərdən edərdir. Və ixtilaf olunub ki, hansı tərəfə uzanıb dincələrdir, sağ və ya sol? Sözsüz ki, sağ tərəf varid olan hədis səhifdir, mötəbərdir. Həm ravayət baxımından, həm də məntiqlə. Ünə qəyimdir ki, sol tərəfdə ürək olduğuna görə, sol tərəfdə yatıqda... Üyəyə ağırlıq düşür və insan dincələ bilmir. Narahat edir. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmün sünnəsindəndir ki, daima sağ tərəfinə sağ tərəfi üstündə yatmış yatıbmış. Qiyamın ləil barəsində də alimlər ihtilaf edib. Bu niyətlə e, ihtilaf var ihtilaf dedim maraqlı bir hadisə baş vermişdir. İhtilaf barəsində çox maraqlı rəvayətlər var. Sözsüz ki, İslam alimlərinin ixtilafı başqa, İslam alimlərinin digər alimlərlə olan ixtilafı tamam başqadır. İslam alimlərinin ixtilaflarından, məsələn, müəyyən bir məsələdə ixtilaf edirlər, hər iki rey doğru olur və onlara, onların reylərini götürən şəxs ikisindən birinin reyini götürməyə izaza verilir. Lakin, biri həqiqi alim olsa, digəri isə alim olmazsa alim olanın rəyi götürülür. Sözsüz ki, alimi Allah subhanətə alə mübahisə zamanı kömək edir. Yə, necə ki, abu Hanifə Rahimahullahdan əmir xəlifə soruşur, deyir ki, gəl, filan məsələyə hökm ver. Ebu Hanifə deyir ki, ya əmir, bəs, sən mənim haqqımda demirsən ki, Ebu Hanifə hükm verməyə yaramır. bir yox, mən istirəm, sən hükm vərəsən. Deyir, axı, sən belə demirsən ki, Ebu Hanifə hükm verməyə yaramır. Deyir ki, yalan danışırsan, mən ləşə edeməm ki. Deyir, ki, yalan danışan adam necə hükm vərə bilər? Sonra, bir nəfər müsəlman, müsəlmanlardan birini göndərirlər. Rum İmperatoruna yanına Rum İmperatoru deyir ki, sizin iddialarınız Sonunuzu Peyğəmbər Tək Allahlıq və s. Bu hamısı batildir İsa Allahın oğludur Vəzir Süfan Allah Heç Qudrətli və quvvətli olan Allaha Kimsə qalib gələ bilər Kimsə ona əzab-əziyyət əzab verə bilər Yox, birbəs necə olub ki, onu çarmıxa çəkiblər Ona kiminsə məxluqatın quvvəsi çatıb Sonra <coughs> deyir ki <coughs> ee, İsa Aleyhisselamı Allah Subhanı Teala öz ruhu ilə yarabıb və Məriyyən Aleyhisselamı müqəddəsləşdirib zinakarlıqdan təmiz sıxarıb yəni onu bərayət qazandırıb ki zinakarlıqla gəlməyib bu uşaq dünyaya <coughs> sahabə deyir ki Nəriməleyə salamə. Allah Subhanahu taala bizi məcəllikdən bəraət qazandırıb düz. Bax ki buna baxmayaraq uşaqla gəlir. Ayşə rəziyallahu anha eysə Bundan başqa heç uşaqlandı gəlmir. İki qat bəraətdir o. Bə. Fikirləyirsiniz? Sonra deyir ki, bəs ən hə, müsəlman deyir, ə, Rahibləriniz haqqında, keçikləriniz haqqında sizin fikriniz nədir? Onlar necə insanlardır? Deyir, onlar pak, nüqəddəs insanlardır. Evlənmirlər, uşaqları da olunur, amcaq bəs e, e, kilisədə ibadət edirlər. Deyir, subhanallah, rahib təmiz oldu, uşağı ıqladı olmadı, harbadı olmadı, Allahın ıqladı oldu. Necə ola bilər? Yenə cavab verə bilmir. Axırda qəzəblənir, deyir ki, bu nədir sizdə uydurmuşuz ki, ay iki yerə bölülüb. Kim görüb onu? Ancaq sizin yaxın qohumə qaraqlardan başqa onu heç kez görməyib. Birbəsizə və süfrə, mayədə süfrə nazir olub, onu kim görüb? <gülüyor> bu bir. ikincisi də, sən mənədə görə ayın üzü tutulanda dünyadakıların hamısı onu görür, yoxsa müəyyən bir yerin əhalisi onu görür. Bir müəyyən bir yerin əhalisi deyir, görürsən, Parçalananda da, da müəyyən bir yerin əhalisi onu görürüm, yərdə kalanlar görürüm. Subhanək Allah, amma və bəhəmdik, eşhəbən lə ilə illə həmdə əstəqdürkə və hətub iləyəşm.